Hej, pojkar och flickor! Tycker ni om hej? Vi har en podcast. <laughs> Klart att ni gör! Då ska ni självklart lyssna på den mer. Men vet ni vad? Tyvärr. Den här podcasten kommer inte längre efter detta avsnittet att finnas här på den här jävla kanalen. Philip TV alltså. Ja, precis. Filip... <laughs> Fuck you! Han där är inte med okay. Var kommer ni då kunna hitta Den här fantastiska podcasten under ni? <laughs> Oroa er inte Det kommer vara skitlätt Ni går bara in på HeyTubeFJ På Youtube alltså www.youtube.com Slash HeyTubeFJ Och det är Hey med ett I Inte på svenska alltså era fuckers. Ett Y, inte I Ja, så fuck off. Helt enkelt, gå in där. Det kommer finnas en länk nere i beskrivningen. I videobeskrivningen. Videofönstret... Ja. Det kommer finnas en länk överallt i beskrivningen i videofönstret. Om ni tittar på videon eller någon annanstans. <laughs> ni kommer säkert hitta. Om ni inte hittar, well, fråga på Twitter. Vi, vi finns där också. Så puss på er. Ha det bra. Njut av en podcast. Mm. Uh Hej allihop! Hej alla fuckers! Välkomna till Vi har en podd... Hej! Hej! Hej hey, Filip! Hej Bubben! Uh, hey. Jag ska börja med att nämna vår fucking sponsor som vi glömde nämna i förra avsnittet för att David Lind var ju med och allt vi bara körde igång och vi älskade med varandra och så, men nu ska jag nämna sponsorn som sponsrar vår Soundcloud skit, hon heter Linnea Karlfred fortfarande och eh, ni kan hitta henne på twitter at k-e-b-a-b-l-i-l-l-y -E -B -B -L -L alltså. finns han Lilly också vad sa du? Finns han en falafel också? <laughs> det är... Jag tänker att det går hand i hand. Kanske är du. Oj. Oh. Mm. Wow. Så... Helt otroligt. <laughs> så denna, denna lilla sponsring tackar vi så jättemycket för. Eller hur, Jakob? Ja. Om ni vill sponsra Hej, vi har en podcast så kan ni skicka med meddelande till uh, uh. Hej, vi har en e-mail snabblad gmail. Nej, hey, podcast snabblad gmail.com Vad bra. Och det är ett hej med ett i. <laughs> ja, precis, inte j, y För vi är ju hey Kollektivet Ja, precis, kollektivet Ja, men det är bra. hej God dag, hur är det läget? Fan, det är bra idag hur är det? God kväll Nej, okay. vi har en podcast okay. Ja, men precis, det är ju kväll alltid När vi spelar in dessa, tisdagkvällar Faktiskt, ja, ifall old. ni vill <laughs> Sluta förstöra illusionen Okej, okay, det är en torsdag morgon nu Jep, <laughs> det yep. stämmer bra det så Filip uh -huh. som vi sa i början uh -huh. den, här, den här kanalen kommer dö nu, nej men för fan uh, hur som helst det bästa av allt med den här podcasten är att det är du Filip som är med här och jag vill pussa dig på kinden oh, så det jag vill till säga det. till dig är vad fan är het just nu ditt jävla fulhuvud Eh, inte mycket är hett just nu i mitt liv faktiskt. Igår var jag med i. Eh, var jag gäst i. Lilla Bellingfestvalen! Eh, <laughs> nej, Jakob. Jag var gäst i en nu en podd som är en annan podcast som finns på iTunes om ni vill lyssna på den. Eh, avsnittet som jag är med i kommer upp den 15 mars. Vilket är eh, på lördag kanske? Jag vet inte. jag fick inte vara med. Eh, nej, ha! Du är ful. Jag, skojar, jag älskar dig, Jakob. Mm. Så det var som är hett. Och så spelade vi jag och du in lite, lite hej, vi syckte på Minecraft igår. Ja, som precis. Var, som var väldigt läskigt. Det kommer upp inom en snar framtid. Ja, det var jätteläskigt. Filip håller mm. på att börja gråta. Typ. Ja, det var så, jag kissade nästan på mig. Det var så läskigt. Ja. Helt vad vad är hett i ditt liv, fucker? Ja, ah, jag har ingen jävla aning. Okay. <laughs> ja, okej. Jag Ja, okej. Ja, men du spelade ju någonting nyss när vi snackade Jag spelar eh, Yoshi's eh, New Island. Det här nya 3DS-spelet som jag spelar på eh, för spelnyheternas räkning. Så jag kommer skriva en liten recension om det. Så det blir ingen videorecension, men det blir en skriven recension som jag kommer skriva om en, ett spel som heter Yoshi's New Island. <laughs> random talk. <laughs> Går vi till. <laughs> mm? Philip. Ja, bubben, Vad är fucking random talking for a Vad vill du säga, they, bitch? Det they, är du som ska börja, fucker. Ska jag börja? Okej. Okay. Yep. Jag har en jätteliten grej som jag... För jag, jag, har, jag har fan inte kommit på... Precis innan vi började spela in så, eller, så höll jag i panik på att leta mm. grejer att säga i den här jävla podcasten för jag har varit lite borta och, så, och inte hittat så bra saker att säga. Men jag hittade tre saker precis innan. Den första har jag tänkt... Hitler lever igen. Va? Hitler lever igen. Nej, det gör han inte. Han har upp uppstyr. Alltså, va? Nu blev jag, ja. jätte, nu blev jag och lyssnarna jätteförvirrade. Ja, Okej, okay, vad bra. Uh, så, so, gå Mm. Det här är en liten kort grej Som jag har tänkt berätta nu Från i början fan, fan. Jakob, du får fan prata åt mig nästan Jag kan inte <laughs> prata idag um, ja, Jag har sett en grej På tunnelbanan Ni vet det, att det brukar finnas så här Reklam på fönstren va? På tåg Fönster Du menar klötter? <laughs> Nej, har du inte sett att det finns reklam i, i tåg? Typ? Äh, inte, på, inte i våra tåg Nej, inte, okay. i, inte i fönsterna. Nej men typ på, på väggarna då eller något. På på tågväggarna. Ja, alltså inne <laughs> i tågen. I tågen. Nej, det har inte vi. okej, okay, jaha, okej. Okay. Det har vi faktiskt inte. Vi, vi betalar tillräckligt mycket skatt för att inte för... vi. Det är lite så alltså era tåg, våra tåg är lite som PlayStation Plus. Okay. Och era tåg är lite som Xbox Live. <laughs> det kan man faktiskt säga? <laughs> Ni betalar för det, men de tar ändå inte bort reklamen. Det är bra. Ja, det är bra. Oh ja, det är ju Så, ja. Ja, vi har i alla fall reklam inne i tågen. Och just den här reklamen sitter på våra tunnelbanefönster. Då. Mm. Och det är en sorts utställning på, ett, på något jävla museum som jag tycker verkar lite intressant. Mm -hmm. kan, du gissa? kan du gissa vad det är för sorts utställning det är väl inget, inget speciellt egentligen men jag tycker bara att det är nämnvärt S kanske sexutställningen nej har inget med sånt att göra faktiskt Nähä, nästan oj, åt, an oj. åt andra hållet skulle jag vilja säga Uh... <laughs> så långt bort ifrån sex man kan komma <laughs> nämligen Minecraft <laughs> oj <laughs> um, jaha, det... ja men är det där, där han har gjort typ Stockholm i uh... ja precis jag tittar på en av hans videoklipp ja, jag vet This, inte var det står som Minecraft Okay. Ah, ja, jag... Alltså Okej, Det är allt jag kan säga, tyvärr okay, jag, jag har bara sett den här reklamen Det står med stora bokstäver Blockholm och sen typ mm. Stockholm i Minecraft Typ eller någonting eh, det, det är ju jag tycker det, att det, är verk förräkt. det verkar intressant Jag ska nog eh, gå kolla in det där någon dag Så kan jag berätta mer om det i podcasten sen För er som du, är intresserade ju, Men det var det du, jag bara tänkte kan, säga Det du, var lite kul du, du, du, du, kan, du kan ju gå och göra att ett reportage om det och sen lägger upp på pixel vet du? Ja, kanske om, jag, om man får filma. Du kan ju fråga. Ja. Jag, får, jag, jag tvekar på om man får filma och om man får gå in gratis. Eller jag menar, om man inte får in, gå in gratis. Ja men vad då då om du säger jag är från press? Ja men du bara, då, då... Du slänger upp dörren och säger bara jag är press. Men Jakob, om jag filmar och lägger upp på Youtube, då behöver ju ingen gå dit. Får de ja, men det är inte besökare. det du ska göra. Du ska inte filmas. Du ja, kan jag... göra en intervju, Philip. Ja. Vet, du kan jag... intervjua folk vet, där och sånt. Jag vet inte fan, vad fan har du att säga, <laughs> <laughs> Nu ska jag stoppa lakriss i sin Jag kommer att tänka på någonting jättebra, Filip. Bara att när du sa att du hade, när det var reklam på rutorna och sådär så tänkte jag mig att de satte upp reklam liksom, på rutorna Uh, framme på tågen och så där de <laughs> kör liksom ha, nej nej nej så de, de ser ingenting de har liksom så <här> <här> alltså, det, det var för vad att de inte ser så mycket alltså det enda de vet du vad, vad, hur de styr tunnelbanorna uh, alltså det med... är automatiskt de bara trycker på en knapp så åker de och sen så behöver de bara trycka på, på en knapp för att stanna typ Men en tandpetare mm. ja ja men det är ju bra Filip jag sa att hade inte gjort någonting om det var reklam där. På tal om reklam? Jaha. <laughs> Fan, det går faktiskt ihop. <laughs> för <laughs> en gångs skull. <laughs> Förlåt. Det är ingen fara. Jag tänkte... Du vet nu hur vi har liksom fått sponsorer och sånt skit. en person. Mm. <laughs> Sponsra oss gärna. Aha. Jag tänkte att vi måste ju börja... Nu I ny samband med att vi liksom börja lägga upp... Hey, -tube och sånt skit också. Eh, platsen för allting hej. Mm -hmm. eh, förslagsvis, så småningom, kanske, vem vet. <gör> Beroende på hur vill du <gör> filippera att lägga sakerna? Ja, ja, ja, men jag har en ä, ä, idé till en fin serie som ni kanske får se dagens ljus av snart. Eller som I, den kanske får se dagens ljus, heter det kanske. Ah, fuck, fuck, fortsätt. Ja, jag tänkte som så här: att vi måste ju vi måste monetisera Hej-varumärket. Hur menar du med monetisera? Att vi måste tjäna pengar på det. Ja, men det lär vi ju göra. Filip, Filip. Fa fan. Jag, jag, vill att, jag vill att vi ska tjäna pengar på unika sätt. Jag menar, att få det genom YouTube på grund av att vi har 20 prenumeranter där. Det lönar sig inte. Nej, okay. Det förstår du också. Vad har du för... <laughs> eh, vad heter det? Förslag. förslag. Jag är glad att du frågar. <laughs> <laughs> Philip. Jag tänkte att vi skulle liksom så här. Jag menar man kan ju alltid tänka på de allra värsta sakerna vi skulle kunna göra. Men jag tänkte att vår reklam ska vara så fruktansvärt eh, irriterande att folk bara måste vara med. Vi ska helt enkelt hora ut oss så fruktansvärt mycket som det bara går. Okej. Okay. Eh, vi börjar med att skicka brev till alla i Solna. Okej, okay. ja, okay. mm. men ja. tror inte vi kommer gå, gå med förlust på det då? Med tanke på frimärkena? Nej, nej, vi snor frimärkena, det är inga problem. Okej, okay. ja. Jag, det, det fixar vi, det, uh -huh. det är väl inga problem. Jag menar, herregud, hur jävla välbevakad kan en jävla postbil vara? Vi, bara, vi snor kuvert. Ja, alltså jag tror inte, då... det finns så jättemycket postbilar här, de använder cyklar, men ja. Ja men det blir ju ännu enklare då måste de ju lämna cykeln och liksom ställa den vid sin om Så vi ska sno frimärkena från breven Filip, vi får ju vara lite smarta än så kolla här, när de ställer cykeln där och går in i typ en lägenhet eller något sånt, så springer du fram till deras korg för du vet, de är ju alltid öppna vilket jag alltid har tyckt är jävligt kockat. därför får man ärligt talat, det är en massa sådana CD-on paket och sånt man var okej, kör fan, har de där <laughs> speciellt i mitten av Malmö liksom, och de bara kör runt där och man bara yeah, okay. jag hade kunnat bara liksom, ta den där <laughs> uh, jag har aldrig gjort det Nej, förut, yeah. men vi ska helt enkelt då, då springer du fram där du bara ja. <laughs> och sen så bara du tar en bunt med brev och sen bara springer så snabbt du bara titta inte ens vad det är sen så liksom helt enkelt det vi gör är att vi tar och öppnar upp breven slänger ut det som är i <laughs> är, det <någonting, laughs> okay. är det någonting värdefullt så behåller vi ju självklart det men det vi helt enkelt kommer göra sen är att vi sätter för en annan adress på kuverten liksom sure. antagligen så är frimärket stämplat så vi kan ju inte riktigt använda det igen som du säkert förstår men nu har vi spart pengar på kuverten Filip <laughs> okej okay, ja det är en grej i alla fall okej okay, vad bra vad gör vi här nästa då? Vad tycker du att vi ska fylla de här kuverna med? För frimärken så här, jag, jag, har, jag har fem hemma. Du har antagligen några hemma också. Ja, det har jag säkert. Mm, precis. Så vi har i alla fall åtminstone tio stycken frimärken. Och jag har typ 40 kvar. Exakt. Så vi har 40 kuvert plus ungefär 50 stycken som du har snutt från <laughs> Sonnas brevutdelar. Ja. Så helt enkelt, vi har ungefär 100 kuvert. Vi har tio frimärken, sen köper vi ju såklart frimärken eller så snor vi om någon annan eller så säger vi åt våra föräldrar att well, vi behöver dem så fuck off ja, för vi har i alla fall tio brev redo att skickas ja precis, så vad ska vi fylla de här med Filip? vad tycker du? Eh, jag tycker att vi ska jag har ingen aning det enda jag vet att vi bör ha är en toffs från mitt hår och en tofs från ditt hår Mm, det är där lagom obehagligt Ja, men lite så här. oj, vad är det här? Så blir de nyfikna. I sådana här plastpåsar tänkte jag. Du vet, sådana som man får och sådana som man har typ ost och sånt. Okej. Okay. Så man får slutbara påsar. Ja, ja. Så bara, lägger vi den där, så tar vi det. Men jag tänkte en bättre sak. Mm -hmm. Jag tänkte att det skulle vara en bild på dig. Bild på mig? Ja, en bild på dig. Okej. Okay. Där du, du lär Ja, det är, det är här, alltid, alltid en början. Det är en nära bild, du står lite i så halvprofil okay. och du tittar in i kameran och du ler jättestort. Och så har du tummen upp med andra handen, right, jag kan se som vi som är bredvid där. Du var står där jätteglad och så står där, hey, tube fucker. <laughs> Ingenting annat. <laughs> nej, nej, det är allt. Och så kan uh... vi slänga i hårtofsarna där om vi vill. ja Uh, jag vet inte, jag tror inte vi har tillräckligt mycket hår så det är ju ett problem för no, att skicka yeah, till, till alla för att, nej. All, för att skicka till alla men dina ja. foton ja. är ju liksom rätt så dumt och vi kan ju ta för olika foton på där också så det blir typ som en samlingslek liksom så här så vissa, vissa kanske får liksom fler hem till sig och så kan de byta med varandra och till sist kommer <laughs> det bli ett spel Ja. Uh, som antagligen kommer ta över Pokemon kort förr och senare och uh, Okay. Då blev det helt enkelt så att när alla går ut på skuldgården så kommer de helt enkelt säga Vilka Philip Winter har du? Eh, han bara liksom, jag, jag har jag har, jag har Philip Winter när han är i duschen. <laughs> Och så säger han bara, åh coolt, jag har Philip Winter när han sover. <laughs> Philip Winter trading card game. Ja, precis. Och på det sättet sen efter det så kommer vi spana ett kortspel som då är... Eh, Filip Winter. Ja. <laughs> Där man kan få ännu fler, Filip. Och de här paketen kommer att kosta fruktansvärt mycket. Ja, jag vet inte riktigt vad du tycker. om. Men jag tänkte typ 99 kronor styck. Så får du fem kort. Eh, en kanske är glittrig. Det står på paketet och så. Fem kort. En kanske är glittrig. Vad sa du nu? Jag sa du får fem kort. En kanske är glittrig. Ja, en kanske är det står, <laughs> det står på paketet. Okej. Och så får du såklart de instruktioner och en en del av en spelmatta. <laughs> en 24 kanske... del av en spelmatta. Ja, precis. Och du måste samla hela spelmattan för att kunna spela. Ja. Och du kanske får samma i ett paket där du ser ju inte vad det är i det såklart. Så du måste samla alla 24 sen kan du spela. Okej. Mm. Aha. Mm. Ja, det låter som en en, en bra idé. Och detta är ju början på eh, att. På eh, vårt idén, imperium. Ja, idén att eh, marknadsföra och tjäna pengar på. Hej, Tube! Och hej, varumärket. Jag vill ju tjäna feta pengar på korten i alla fall. Absolut. Det tror jag i alla fall. Jag skulle lisa att vi är miljonärer innan en månads eh, har gått. Det är ganska bra ju allt, det. Och allt börjar med en stöld av brev. Eh, ja, vilket förslagsvis ingen kommer att veta. Förutom ja, alla våra lyssnare. Ja, men de vet ju inte. Det är ju bara på skoj, Filip. Är det? Eller. Eller? Ah, haha, Nej, det får vi det. veta. Det är eh. inget bevis, Filip. Det är inget bevis. Nej, det är inget bevis. Faktiskt. Och i vilket fall som helst. Det som kommer att hända då är att alla som stöttar den här idén nu och skickar oss brev. Eller pengar. Kommer att få en... en signerad bild av Philip Winter. Som är extra mycket värd. När han är i duschen. När jag är i duschen. Ja. Ja. Så där är ju det. Eh, <laughs> annars, eh, annars ja. Det, det där är min idé. Det är din det. idé. Det är eh, min idé. Jag, jag tycker att den är väldigt bra faktiskt. <laughs> så. Vi kan ju så börja sälja duschkabins byxorna. Om du minns dem. Den, den, vi, vi borde skapa någon sorts butik. En liten sån här affär på något i ett litet hörn i, Stock, i Stockholms eh, förort. Någon som Stockholm. Hej butik. <laughs> hej butik. <laughs> ja, där står det så hej butik. <laughs> Eller, hey, och så går man in. Så, nej, nej, nej, nej. Det är lite för du ja, luffigt. Är Men detta är, okay. är hej butik. Där är liksom utanför så är det blommor och sånt. Och så står där. <laughs> Om något till Ollala. Det var vår slogan Ja. Hej butik ulala Och uh, så går man in där så ser man oss två. Vi står med händerna bakom ryggen och vi <laughs> båda har sådana här långa twirly mustascher Och vi, de bara Fiklänna. kommer in. Ja, precis. Verkligen så kostymer. Uh, och så står vi där och så, så, så, så får ett bällan ringer, liksom, bara, och bällan bara. Jag bara. Oh! Och du bara. Och du bara. Och sen så säger vi i kör, Ola oh, la. Ja, ola oh, la. la. Eh, välkommen till HeyBotick! Det är erotik. <laughs> hey butik, det är erotik. Precis. Och eh, från den punkten så kommer ju alla som kommer in så här, ooh, det här var ju fantastiskt. Och så kommer de köpa alla våra produkter och vad det än är. Ja. Där, sitter liksom, där sitter liksom en gammal Game på en av, um, en av hyllorna och <laughs> sen bredvid den så ligger där en sån här gammal, du vet, låtsasplastbajs um, ah. med en sko på så att man kan liksom se hur den används och så. Um, och alla kommer ju vara väldigt fascinerade av de här produkterna och vi kommer ju sälja Gameboyen för typ uh, 2000 spänn. Uh, därför att det där är en målad pikachu-bön. Oh. Mm -hmm. um, och bison lär väl gå på minst 800 spänn, gissar Ja, men det så är det nog. Uh, yeah. Jag tycker att vi so, borde köra det här. Jag tycker vi ska köra detta. Och om ni har förslag på vad vi ska göra uh, för att kunna tjäna pengar på det här uh, eller vad ni skulle vilja säga så kom gärna med förslagen på vår hashtag eh, hey, hashtag hejpodd hejpodd med ja, ett d och käften Philip säg inte åt mig vad jag ska göra okej Jakob nu har jag en grej här en ganska rolig grej tycker jag i alla fall Philip jag tänkte just tänk om du var hulken Tänk om jag var hulken. Ja, men tänk om du var hulken. Ja, då hade jag varit men... gud. <laughs> Filip, <laughs> jag kan säga det för mig. Jag kan du faktiskt... Stå i ditt... Jo, hulken, fast med min frisyr. Du står... Någon får photoshoppa dig. Ja, hulken. Men du står i ditt labb. Ja. <laughs> och du blandar alla drinkarna liksom så här, för du är egentligen en bartender. Uh, <laughs> Och Du blandar alla drinkarna men helt plötsligt så råkar du tappa isen i fel dryck. Det var en vodka martini. Okej. Okay. Och det bara poh och du exploderar och du bara åh nej. nej Och så förvandlas du och din tröja går sönder och sen är du vulken. Vad? Alltså med V, Vulken. Ja, vulken. Ja. Vulcan. Ja. <laughs> ja, jag är så bra. <laughs> får, ja, det, det blir en får Någon får photoshoppa Vulken, jag tittar på eh, en speciell här Fabian Ja precis, <laughs> Fabian, fixa mannen, eh, men Jakob <laughs> Jag har en liten eh, nyhet Oj Vet du vad Nej. jag har för nyhet Nej, Nej det är klart du jag inte vet, är... för det är bara jag som vet Åh oh. Den Orlando-baserade grafiska designen Fernando Orlando Sosa. Orlando Blom Nej, Fernando Sosa. Ja, men du sa den Orlando-baserade. Jaha. Nej, inte, inte den Orlando blom baserade utan den Orlando-baserade grafiska designen Fernando Sosa okay. har skapat den ultimata nya sexleksaken. Oj. Kan du hissa helt... vad det är för sex, sexlig sak? Eh... Tänk bara helt vilt vad, vad du skulle kunna tänka dig att det är Oj. för någonting. Den, du, du, den... Du, du, du, det finns en möjlighet att du kan lista ut det. Den mest ultimata. sen ändå kanske inte. Mm? Eh, alltså då skulle jag ju tänka mig liksom... Men alltså jag tänker inte ultimat... Eh... I, I liksom att det är ultimat skönt utan att den. Det är nej, liksom... nej, men jag tänker bara att. Jag, nu tänker jag. Det första jag tänkte var att den skulle vara mest tillgänglig. liksom Så att den skulle kunna göra allt. Nej, det är inte riktigt så jag tänker. Okej, okay, så det är, inget, det är inget fucking utility belt liksom som har alla sorters gäster på sig. Nej, inte, inte så. Det, det är en viss sorts sexlöksak eh, som är på ett speciellt vis, om man säger så. Mm. Uh, fan det här var svårt Filip. Ja, det ska jag inte svårt om jag tänker. Okej, okay. eh uh, beads formade som katter. Eh <skratt> uh, <skratt> okay, <hade man>. alltså i <skratt> nära. Uh, det är faktiskt en Vladimir Putin buttplug. Oj. <skratt> <skratt> jag det, jag såg den. <skratt> du gjorde det. <skratt> Varför <skratt> Ja ja så det är lite kul att man kan stoppa upp en sån i röven ja men det är ju rätt så passande också ja men precis jag menar, alltså jag hade ju hemskt alltså nu säger jag inte att bara, det bara är det kan ju vara en kvinna också som använder det men jag menar det hade varit så passande om en homosexuell människa stoppade den i röven med tanke på eh, Putins eh, egna åsikter precis, det är ju lite det som är grejen här också mm. det är rätt så bra en väldigt kul cool idé. det eh. Jag stöttar den här. Om, om, om de vill att vi donera pengar så gör jag det gladeligen. Om de vill skicka en så vi kan recensera så ja. gör vi hemskt gärna det också. Ja, precis. Sponsra oss med en Vladimir Putin-battplagg. Ja, ja. Men, helt Eller okay. två, så att vi slipper uh, använda samma. Vi kan, men, vad fan, vi kan ju träffas och använda den på dig. Okej. Okay. Alltså Filip, jag ska ju inte, jag hade gått med på det. Oh. Att, för jag, bara så länge jag inte bara vara den i min röv så hade jag okay. glad och ligen stoppat den i ditt anus. Okej, okay. okay. vi kör då. <laughs> jag hade stått där framför kameran och bara sagt det är dags! Och sen bara sett <laughs> jätteglad ut hela tiden och bara tjock! <laughs> Okej, okay, vi säger så. Vi kommer att eh, göra detta om de sponsrar oss eller om någon sponsrar oss med en Vladimir Putin-buttplagg. Jag gillar att det är bara du som kommer att ta, <laughs> ta skada av detta. <laughs> Äsch, mitt, mitt rövål är så utöjt ändå. Nej, Oj då. Vad va? va, va säger Ej, jag? Va, va ja, men jag tänkte så här, ha det någon sån här rolig beskrivning som alla de här andra eh, sexleksakerna, för det är verkligen det bästa. Om ni aldrig har läst en baksida på en eh, sexleksak så fucking gör det, därför att seriöst, det är typ något av det... Eh, alltså det är så jävla dumt, speciellt de här celebrity, typ blow-up-dolls och sånt skit, därför det är helt sinnessjukt dumt. Alltså det är, det är så efterblivet korkat eftersom de gör en massa skämt på deras låtar och sånt skit och man bara det <laughs> är stupid. Äh, bara tanken att någon får betalt för det är fantastiskt. Ja. Ja, så är det Filip. Så är det. Uh, tyvärr så fanns det ingen rolig beskrivning till den här vad jag kan se. Att uh, det är, <laughs> fast det räcker väl att det är Vladimir Putin. Ja, jag tycker fan det. Ja. Uh. <laughs> Det är, jaha. Jaja, nej, jag, tänkte bara, jag tänkte bara säga det och eh, berätta för världen att det finns en sån. Det finns en sån om ni vill ha en. B bara så att ni vet. liksom ja. eh, Det känns som att det är en film där någonstans. Det var det inte. Var jag jag som... känner mig att det är så, så här älskling, jag gjorde Vladimir Putin till en buttplug du menar så. Okay. Som, jag, jag tänker mig samma skript som äh, äh, Älskling, jag krympte barnen. Fast mm. med Vladimir Putin där han blir en battupplagg. Äh, ja. Det där är också en fotoshop som bara väntar på att hända. Äh, <laughs> <laughs> äh, jag vet inte. Det, hade det varit en film du film? Ja, det mm. hade det. Um, jag vet inte riktigt hur jag skapar vidare <laughs> um, okay, på, jag tal om, på tal om sexleksaker nu ja. uh, oh. uh, jag fick lite inspiration nu och gick in direkt på en sexleksaks uh, hemsida <laughs> oh. svensk Oj, svensk och, till och med. Och, det, det finns en, det ser ut som en Facebook-chatt nästan, som det Oj. står så här. Behöver du tips? Chatta med vår kundtjänst. Så jag tänker att jag kanske ska fråga om något tips nu eh, under podcasten, eh, så får vi svar förhoppningsvis sen. Vad ska jag fråga, Jakob? Vi måste komma på något kul. Vilket glidmedel med smak rekommenderar ni för anal-skoj? <laughs> Vilket glidmedel... Eh, vad sa du? Med smak. Vilket glidmedel... Med smak. För... Vänta. Jag, jag rekommenderar ni för anal-skoj. Ni för anal-skoj. Wink. <laughs> Okej, okay, wink. Eh, då måste jag gå tillbaka. Så, kort och gott. <laughs> Det här... Ja... Okej, okay. medan vi väntar på tal om ingenting Filip mm. uh, Jag tänkte på en sak idag Jag bara hörde en grej um, uh, där jag var på den här platsen då mm -hmm. den här vackra platsen i den här lokalen där jag hörde på en föreläsning bara uh, Tydligen där inne <laughs> så de snackar lite så här bara uh, sen efteråt om att uh, i lokalerna typ nyligen så har de stulit lite saker mm -hmm. uh, lite så här lite bara onödiga och sånt och förstört saker och det var ju folk som var där antagligen regelbundet sånt skit för att de är onödiga och jag funderade på varför när folk snorsar so du vet när folk vandaliserar eller något sånt mm -hmm. jag vet att det uh, håller på bara för att liksom så men vi hade tråkigt därför att jag är typ sämst uh, så helt plötsligt bara för att man är uttråkad så saknar man respekt för allting runt omkring en eller hur uh -huh. det är ju så det vet du Ja. Det funkar ju så. Ja, det funkar ju så. Ja, precis. Det brukar jag också göra. Jag brukar alltid slösa i bilarna när jag har tråkigt. Ja, och busskuror och allt ja, sånt. Ja, precis. För jag menar, herregud, jag hade tråkigt. Jag kunde ju inte gå hem och spela fucking Call of Duty eller typ något annat skit. Nej, det kunde jag inte. Hur som helst, jag, jag funderade på varför snor folk onödigt jävla skit? Äh... Därför att just i det här tillfället här... Vänta, vad va, var det du sa att de snodde? Eller så Nej, jag ska berätta nu. Okay. Alltså anledningen var för att de här människorna hade snutt tangentbord och typ datormöss. Det bara så här... Det, det här är alltså saker som du kan få på bildtema för 50 spänn typ. Ja. Om ens det. Men den saken som jag blev mer intresserad av, eh, som egentligen är lite dyrare, men jag funderar fortfarande på varför man skulle vilja göra det, och det var någon som försökte förklara det för mig. <laughs> det var nämligen så här att där inne i den här lokalen då, där vi hade föreläsningen, där hade satt den, hade suttit en router innan, du vet, uppe i hörnet på väggen. Okej. Okay. Högst, högst uppe i på väggen. Okej. Okay. Man brukar ju sätta routrar där ibland. Ah. Du vet, i skolor och sånt skit. Aha. Så satt den där. Och tydligen så hade det varit någon som hade stulit den. Och detta är under tiden där är folk fortfarande kvar. <laughs> så det hade varit någon alltså, antagligen flera personer, därför att den var rätt högt upp. <laughs> <laughs> ja. Så... Han hade tydligen då skruvat loss den här från väggen Aha. och tagit den med sig. Och jag bara liksom så här, varför, varför snor du en router? Det, alltså, varför just en router härifrån? <laughs> uh, och så, så var det någon som försökte förklara så ja men tänk om de, tänk om de uh, behövde den för att de skulle lana eller något sånt. Och jag bara, men vem i hela. Vänta, okej. Okay. Så vi skapar scenariot nu här direkt när någon sa det så jag skapade scenariot och jag spelade ut det och så för den här personen och sa låt låter detta <låder> vad fan kort och gott så här okej, okay, där sitter några snubbar här två snubbar sitter bredvid här. och de lyssnar på en föreläsning och hur skittråkigt liksom så här. sen så bara helt plötsligt så ser den ena bara, kolla mannen, där borta, ser du den routern och den andra bara ja yeah, shit mannen Och han andra bara, men vet du vad vi kanske borde sno den så att vi kan lana och han hörde bara, åh fan, vi gör det sen. Ja, men, va, vem? Svara, Fidic. Vem tänker så? Vem i hela friden? För det första, om du ska lana med någon, borde du inte redan fucking ha en router? Då tycker jag att man borde ha en router. Va, vad ska du med? Just det där scenariot var bara helt eh, bizart för mig. Äh, men ja, jag... jag förstår hur du tänker där. <laughs> Att ja, vi behövde Lana, så vi stal en router ifrån. <laughs> Å andra sidan är det bara idioter som, som snor saker. Ja. Så man kan ju. Det är ju lite förståeligt. Eftersom att det var en idiot. <laughs> ja. <laughs> um... Han kanske behövde den för att. Lana i närheten liksom. Uh... Så han behövde en router snabbt. <laughs> ja, men vad fan. <laughs> ja. <laughs> ja, jag har förresten fått svar på min förfrågan okay. nu ja. på sex okej, vad bra hon skrev eller det, det är en shape på bilden jag vet inte om det är en tjej Uh, kundtjänst skrev så här först Hej! Och sen så höll de på att skriva för hela tiden och sen så slutar de skriva sen så skrev de igen. Hon hon bara, oh, nej. <laughs> uh, men nu har jag äntligen fått ett svar i alla fall och det står så här Jag rekommenderar ett doft- och smaklöst glidmedel om det är så att ni ska ha analsex. Om det är så att ni bara ska ha... Uh, om, om ni är så att ni bara ska ha mun slash så fungerar System Joe bra. Lycka till och han en fortsatt. trevlig kväll. Fan vad trevlig hon var ja, om det hela. Jävligt trevlig faktiskt. Då skulle ja. du säga tack, Jakob och jag kommer ha det jättekul. <laughs> tack, men hon vet ju inte att jag är en kille. Ja, men det har... Tack, Ja Jakob. Oj, Hakib skrev jag. <laughs> Skriv Hakib. Skriv ha Hakib och jag kommer ha... Hakib <laughs> <laughs> och jag kommer ha, ha det bäst. Ja, alltså jag tyckte det var för trevligt. Nu kände jag mig taskig för att vi ens frågade. <laughs> ja, uh, ja då, då får jag väl rekommendera martinshop.se så lärs saker då. Ja. Uh, Sponsra oss. <laughs> sponsor! <laughs> uh, det där var egentligen vad du skulle ha frågat från början. Hej, hur blir... Hur kan man se till så att ni blir vår sponsor? <laughs> I podcasten. Ja. Eh, jag tror att man kan mejla dem. Även en kontaktmejl? Eh, jag kan eh, leta, man kan ringa kundsupporten. Okej. Okay. Eh, men jag ser Det... ingen... Vänta, jag, man kan läsa mer om kundsupporten här, vänta. Okay. Eh, jo, man kan mejla kund okay, kundtjänst snabbela Okej. Okay. Det här låter jättebra. Eh, vi skriver ett mail efter detta. Okej. Okay. Därför, jag vill inte härma eh, podtoyd nej, ja, eh, nej, de heter faktiskt ja, the, small ja, the, the, the Small Gestures. Jag vill inte härma dem på det sättet nej, att jag, eh, jag, skriva jag känner också att vi går dem. lite in, för mycket in på det spåret. Ja, men jag vill jättegärna göra en, en sån sponsormail och se om det funkar. Jag, har, jag fick äh, precis ett mejl till Hej podcast. Ja, oh. um, men är det inte någonting vi ska ta upp i slutet på frågorna? Det är ja, ingen fråga, Nej, det, okay. ja, men det är en fanfic oh, What? <laughs> what? Oh my god, från vem? Uh, gissa Är det från Fabian? Ja Ja ah, men herregud Fabian okay. jag ska, jag, När vill du att jag ska läsa upp den? Jag vill att du läser upp den nu på en gång Okej okay. den, den ser bra ut så här, vänta, så här skrev han först i mejlet Han skickade med en ett Word-dokument Med okay. ett okay, så. Här. God... God dagens Jakob och Filip det, det är jag igen hey. punkt, punkt, punkt. Jag har skrivit en liten fanfic baserad på det tredje avsnittet av er podcast. Det är varken, Oj, den är sa varken välskriven, vad? Vad sa vi där? Det är med Max eh, Hitler och solen avsnittet. Ja, okej. Okay. Um, den är varken välskriven eller bra som de flesta fanfics. Den är allmänt sjuk. Hoppas att ni inte lyder när ni läser den. Vi hörs! Okej. Okay. Vi hörs nog. så <laughs> ja, när man... du gör vulken. <laughs> <laughs> den heter. Alla hjärtans dag. Mm. En fan fick om Filip Winter och Jakob Andersson. Oj. <kör> Okej, okay. jag måste bara klara min throat lite grann. Mm. Ja. Jag kände att jag hade en rap på gång där, men den försvann. Okej, okay. Philip steg upp ur sängen. Han satte på sig sina nalupu-tofflor och gick in i köket. Han kollade på kalendern som satt på väggen. Den 14 februari, alla hjärtans dag. Filip kände hur en ensam tår rann ner för sin kind. Han var, han var ensam i år igen. Filip tog av sig alla kläder och slängde dem på golvet. Han gick ut genom dörren. Nu han... kommer <hålland> <hålland> jag fram vad han handlade. Förlåt, förlåt, förlåt. <hålland> Hans nakna kropp värmdes av morgonsolen. Filip sprang iväg mot solnas centrum. Precis som förra året och åren innan dess. Den lilla mannen Lasse hade varit ute och handlat på Ica och var nu på väg hem till sin fru. Han ställde sig vid busstationen och inväntade bussen. Han skymtade en gestalt i fjärran. Den kom närmare och närmare. Lasse började svettas. Han tog upp sin mobil och kollade på dagens datum. Han frös till av skräck. På skärmen stod det fredag den 14 februari. Lasse började springa, men det var för sent. Den nakna Filip var redan över honom. Lasse skulle inte på ett bra tag återhämta sig från skräcken. Filip fortsatte springa mot centrum. Krama mig, skrek Filip. Nej, det är inte igen. Jöm barnen, rädda sig den som kan. Skrek alla på torget. Ja just det, nu kom jag också på. Eh, <laughs> ja, ja, ja. Det där i, i mataffären eller vad det var. Nej, jag var naken. Okay. Inte, många lyckades komma, inte många lyckades komma därifrån oskadda. Samma dag var Jakob i Solna. Jakob hade blivit vräkt. Av sin, sin hyresvärd för att han spelade Ulrik Munter musik på högsta volym. Nu letade Jakob efter ett nytt ställe att bo på. Innan han började leta bostad så ville Jakob äta något. Han gick in på Ica för att köpa lite potatis. Det var en vanlig dag på Ica. Några kollade på varor. Några var där med sina barn. Jakob kollade på potatisar. <laughs> Plötsligt plötsligt så slogs dörrarna upp och där stod den nakna Filip bredbent. Det är dags för en kram, skriker Filip och springer in i butiken och börjar jaga alla. Kassören vände sig om och kollade på almenackan. Nej, hur kunde vi glömma? Det är Filip Vinter, skrek kassören. Mannen bakom kassan försökte springa iväg fast hans ben hade fastnat under disken. Kassören skrek på hjälp. Han förstod att detta var slutet. Filip, vad gör du här? <laughs> det var det där <laughs> Jakob serade på Philip med en förvånad min. Det är jag som ska fråga dig det, svarade Philip. Jag blev räkta för att min hyresvärd hatar Ulrik Muntor. Jakob tittade djupt in i Filips ögon. Jag älskar dig, Philip, Men Jakob, du har ju en flickvän. Det är ingen fara. Jag låste in henne i en källare innan jag åkte. Åh oh, Jakob, jag älskar dig. Jakob tog också av sig sina kläder. Och så sprang Filip på Jakob nakna på Solnas gator och terroriserade folket. Ingen av dem hade behövt vara ensamma den här hjärtans dag. Slut. Mm. Mm. Ja, det var bra. Mm. Sånt här uppskattar vi. Eh uh, tack för Game fix. Skriv en fanfikt till heypodcast@gmail.com. H E Y P O D C A S T uh, mm. Fantastiskt. Tack Fabian. <clears throat> Jag fattar inte vad han menade med att den inte var välskriven. <laughs> Jag den, den var, var jättebra. Ha? Ja, den var jättebra. Mm. Helt fantastiskt fantastisk. Fantastiskt. Vet du, vet du vad som kommer att tänka på här? Jag diskuterade detta lite med någon idag. Uh, och jag vet inte riktigt hur vi kom in på det. Men jag tänkte direkt att det här är någonting som jag måste ta upp med Philip Winter. Därför att, hej, Philip är snygg. Mm. Så det jag tänkte på... Har du någonsin funderat på hur jävla fucked up Disney-universumet är? Specifikt uh, universumet där Kalanka bor. Alltså uh, borg. Ja, det är väl lite konstigt antar jag, men vad har du på hjärtat? Jo, det här är säkert inget nytt, och jag vet om att det inte är någonting nytt, men jag funderade väldigt starkt på att eh, exempelvis va, jag menar, alla de här snubbarna är djur och så och det är väl helt okej okay. mm. men eh, liksom, exempelvis va, långben, mm -hmm. han är ju en hund <laughs> Ja Eller hur? Ja Och Fun, Fun fact, är ju, min vore min, min, heter också långben? Ja, men vad bra. Och sen, sen har vi ju björnbröderna också. De är också hundar. De uh. heter ju Beagle Boys på engelska. Jaha, uh, okej. Okay. Uh, så de är också hundar. Men samtidigt så har vi Pluto. Som också är en hund. <laughs> ja, jag tänker också på det. Men han är inte sedd som lika högt stående som de Nej, precis. andra. han är han är sedd, han är sedd som en hund och man andra är sedda så, så som en ja, så min andra tanke, så min tanke är här bara. Va, hade det varit okej i och med att de är samma ras? Hade det varit okej om långben hade sex med Pluto? Filip, mm. svara på frågan. <laughs> så här tänker jag. Um. Om vi säger att manliga könet brukar ju i och för sig oftast inte ha sex med varandra. Mm -hmm. Oftast. <laughs> <laughs> för att det är inte så naturligt. Ja, jag tänker bara, igår. hade det sett som djur eh, antastning? Den är svår. Jag hade sett det som det... <laughs> Varför då? Långben är sen en hund. Jag vet, men han är ju inte sedd som en hund. Men, han är ju sedd som en människa. Rasism. Okej, okay, min nästa ja, fråga jag vet, är i så är fall. det är Min nästa fråga är i så fall. Lite grann, antar jag. Angående mm. det här. Det är lite... Eh, ja, ja, det är faktiskt lite rasism. Därför jag menar ärligt talat, det är bara en annan ras. Och de bara liksom sätter honom på marken där. Men min fråga, nästa fråga är då, som faktiskt har kopplar lite till det. Så om det nu är så att de är samma samma typer av djur så att säga mm -hmm. Longben och Pluto är, är är då är då bara liksom Pluto en, en av dem som är som Longben fast retarded så alltså den är efterbliven och de bara satt honom i koppel. Är um. Ankerboy typ Nazi-Tyskland eller något sånt. Alltså jag bara, det här är en sak som jag funderade väldigt starkt på. Jag bara liksom så här, varför, varför sätter de Pluto i koppel och sånt skit och behandlar honom som att han är skit? De bara som att han är lägre satt än de andra. Alltså, det är verkligen som att han är efterbliven och ingen tycker om honom, eller så att han är en annan ras. Så det du menar är att Pluto är efterbliven. K Kanske K Eller så är Långben rasist Och hatar folk som är Folk som är utvecklingsstörda <laughs> uh, Ja men du, Så, så du säger Pig är att, att Hitler har kommit tillbaka I Långbens kropp Åh <laughs> oh gosh <laughs> Det är lite djupt Ja, Mose Pig är, Han är ju ännu värre Han är ju Göring Ja. Hoho! Sakyo Pro. Eh, Det är ja. faktiskt Pluto eller jag menar det är faktiskt musse som har satt ja, ut äger... på. Ja, jag jag vet, början. jag vet, jag vet, jag vet. Men uh, det, det känns ändå så där borde inte Longben ha problem med det att han får förslavar hans släktingar. Uh, det tycker man men det har han inte. <laughs> Nej, tydligen inte. Han bara, oh gosh, oh gosh, be nice Pluto. Oh, fuck you. Oh, fuck you, baby. Fast, fast oh, oh. Eh, om, om du frågar mig så tycker jag att det verkar som att långben är den som är mest efterbliven i det universumet. Det är säkert. Men jag menar, sen kan vi ju säga, alltså vi, vi ska ju inte ta detta logiskt överhuvudtaget för jag menar ärligt Nej. talat, det, det är samma universum där en häst är kär i ko. Uh, <laughs> så jag menar it's pretty it's, it's all alright oh. <laughs> men guess. en sak som jag kommer att tänka på också här i disney men som jag inte är säker på att någon har tänkt på du vet de har två mössen i uh, Askungen uh, ja. Uh, ja specifikt Jack och Gus de huvudmössen. Ja, så. De, de som är eftermiddelna. Den tjocka och den med de, Ja, den tjocka och den som är, de pratar som mongus i den engelska. Men de gör inte det den svenska av någon anledning. ja Okej, okay, jag har inte sett den engelska. Men... Uh, nej, du borde säga den engelska. Därför att de pratar bättre. Inte bättre rent språkligt. Men, <laughs> men uh, roligare. Uh, ja, men därför de har en quirk. Där de inte riktigt kan snacka normalt uh, engelska. Okej. Okay. Men kort och gott, det jag tänkte säga där är att, Okej, okay, Jack och Gus När utspelar sig Askungen Ungefär? Uh, kan vi tänka oss, vad kan vi gissa på? 1700-talet uh, kan, kan, kan, kan, man, kan, man, kan man kolla upp detta på jag Wikipedia? Kan, jag kan kolla nu Kolla på uh, Wikipedia Cinderella Year det, Kanske, jag vet inte ja, Jag vet inte riktigt när han utspelar sig det är det som är problemet här. Uh, men jag vill veta. Nu ska vi se. Det här är viktigt, Filip. Vi hur jag ska säga man säga på engelska? When jag when, when when, säga? Uh, when. When, when does Cinderella, Cinderella take, take place? place? <laughs> when does... No, heter du does? Det är en fairy tale så egentligen har det ingen faktiskt betydelse. Men... When does Cinderella take place? Okej, okay, så här. Nu ska vi se. Yeah. Uh, estimated time periods Nu ska vi se, Trycka här uh, Snow White Cinderella uh, Här kan du ju klippa uh, bort lite sen, uh, Sent 1800-tal Ja okej, okay. sent 1800-tal Så vi då mm. Så Askungen utspelar sig alltså då På 1800-talet ungefär uh, Och Då är ju Jack and Gus Här i den här Jävla skiten Men av någon anledning som jag inte vet om alla är medvetna om. Men i Kalanka-tidningarna. Så är Jack och Gus också två karaktärer. Som är. På Farm och Ankas gård. Äh. Så min fråga är. Hur gamla är de snubbarna? Vad då karaktärer? Jack och Gus. Vänta, Farm och Anka. Vänta, vad snackar de om? Fa de här två karaktärerna. Jack och Gus. Aha. Uh -huh. De är inte bara i Askungen, utan de är också på farmor Ankas gård i Ankeboy i kalanka serien Va? Ja! I didn't know. Så, hur Jävla gamla är de? <laughs> hur gamla är de? Och oh hur gammal är farmor Anka? <laughs> Fast farmor Anka, hon kan ju bara vara gammal som hon de är. <laughs> det roligare är, eller det, det konstigare är hur gamla Vänta, how old are Jack and Gus? <laughs> det är nog bara jag som har tänkt på detta. Det kanske är generationer. Det kanske är det. Ser de likadana ut? Ja! Och de heter Jack och Gus. Åh oh, gud. Um... <laughs> ja, det här är nog någonting som man får titta lite längre in på. Ehm. Um... Så jag, jag hoppas att detta gav dig en tankeställare om Ankeboj, Filip. Ja, eh, eller i alla fall om Jack och Gus. <skratt> <skratt> Jack och Gus! Kan <skratt> gamla Jack och Gus? Svara oss, snälla. Um, det finns inget riktigt svar på internetverket som i alla fall. Nej, det är bra. Um. Uh, jag, jag, ska, jag, jag ska inte gå vidare med det, för nu men, men om det. Men om någonting. vi säger att om vi säger att, eh, att det där eh, Jankyborg utspelar sig sent eh, 1900-tal, kanske? Kan du hålla med mig om det? Eh, nej, uh -huh. det kan jag inte. Så 90-tal? Ja, det. men de finns ju fortfarande kvar, mig, whatever. Filip. De, de är minst hundra år i alla fall. De är minst hundra år. Det var det jag försökte komma till. Om möss blir inte hundra år. Nej, de blir Nej. två, tre kanske. Men då skulle ju farmor Anka kunna vara hundra år gammal. Nej, då Och vill jag inte varit... vad du tänker. Ja, men hon skulle kunna vara över hundra år gammal. Varför då? Varför inte? Tänk om hon var där inne på balen. Ja, men, men vi har, har, har ju inte sett henne på balen. Nej, exakt. Philip, men det är ju det är inga djur. fantastiskt. Men de är, det är ett, egentligen två universum, egentligen. för De ja. kanske bara hoppade mellan ett universum. Jag menar, hur jävla svårt kan det vara? Ganska svårt. Alltså, det finns ju inga, det finns ju inga djurvarelser eh, som är som en människa i. Efter Askungen-filmen Askungen, alltså Askungen så kanske Askungen lärde sig kvantumfysik och bara skickade dem till ett annat universum. Förresten så tycker jag gilla om Han är en jättetråkig karaktär. Uh, jo, det är han med. Nej, men... Nej, men, men, men, men, men, men, men, men speciellt i serietidningarna. Därför att i, anledningen till att Kalanka fortfarande... Alltså, Kalanka och Company fortfarande finns. Är för att Mussepigg suger. Och Kalle är rätt så jävla ball. För jag menar, Mussepigg är alltid den här liksom... Han är, han är så jävla duktig. Han är så jävla bra. Du vet, han klarar och allting. Han har sina och Han är så jävla schysst och allt sånt. Men Kalanka är ett jävla rövhål. Ja. Och han har fett stora jävla arg, skitproblem. Ja, han har aggressionsproblem. Ja, han har aggressionsproblem, för fan. Han är så jävla aggressiv, så att det är sant. Men samtidigt kan han vara sympatisk ibland och rätt schysst. Ja. Men ja, han, nej, han, det, han är faktiskt en mycket mer spännande karaktär. Det, det är ju kul för att många av hans serier slutar med att han misslyckas. Oj. Det är helt fantastiskt. Alltså det är så jävla roligt, jag tycker det är ballat senare när en karaktär är så jävla rövig och sen bara misslyckas hela tiden. Det är så jävla fantastiskt. Älskvärt. <laughs> så det var allt för mig. Puss. Jo. Eh, jag, jag såg på Twitter här om dagen att det var en som hade... Är detta inte en Twitter-dick? Det är ingen Twitter-dick. Ja. Oh. Um... Det, är, det, var, det var någon, jag tänker inte säga vem det var som twittrar ut det här, detta. Det var, det jag var en, är kristdemokrat nu! <laughs> det var en som, som twittrade ut en länk till en intervju med Anton Evald. Oh. Och skrev så här. Eh, ja, de skrev att det var vidrigt av, av Anton Evald att säga så där i intervjuen. Mm -hmm. Det som, det som intervjuen var i alla fall var att Aftonbladet hade intervjuat Anton Evald, eh, yeah. direkt efter finalen. Gick och runkade i bakom <laughs> själva byggnaden. <laughs> oh my jag god, då. jag kan Usch. se det. <laughs> inte jag, jag vill inte se det heller. <laughs> Nej. Eh, han... han stod där med hand, ena handen, du vet, mot väggen på byggnaden, du vet, sådär. Och andra handen så bara... Ja, han såg, och så, och så Åh, lite, Åh. lite böjd. Ja, precis. Böjd. Så här, man ser inte hans huvud. Men så kommer någon ut genom bakdörren där. Bara så här, Och så, så, så, så titta ut snett över axeln. Anton, är det där du? Och han bara... Titta inte på mig! Mm. Ja. Uh, ja. Han bara slänger sin kappa runt sig. Så bara, och så bara... Han försvinner. Slänger den rökbombesart. Ja. Uh, han kanske har fått någon sexuexaks från Martin Shop, vem vet oh, Martin Köpp, uh, gå in och titta uh, ja, <laughs> uh, nej men uh, det som sades i intervjun var i alla fall uh, om det frågades om han var missnöjd uh, så, och det frågades om uh, vad, vad, vad han tror uh, var orsaken till att han kom sist för han kom mm. ju faktiskt sist Ja. åh oh, just. Ja. Oh, yes. Jag måste bara säga det att det är väldigt jag är väldigt lättad över att han kom sist lite grann för att det känns väldigt bra att, att det inte var som jag förutspådde mm. ehm... Eller som jag förutspådde mm. Ja, precis ehm... Och han sa så här att han trodde att det hade gått så dåligt på grund av att Aftonbladet hade skrivit så mycket skit om dem Han bara, det var inte förmodligen för att ni har skrivit så mycket skit om mig ehm... Och det var väl det de flesta blev upprörda över Eh, och han sa själv så här att eh, jag, jag tror inte att jag gjorde någon fel alls utan det är nog ni som har skrivit eh, för mycket skit om mig och eh, påverkat alla eh, så att de inte röstar på mig och sådär. Och jag tycker väl att det är, ja, som jag skrev på Twitter också eh, jag tycker att det är rimligt att han säger så för att, jag, jag har inte sett vad Aftonbladet har skrivit om Anton vald, jag bryr mig inte heller eh, men om de har skrivit skit om honom så antar jag att det är rimligt att han säger så. Och varför ska man bli sur över det? Eh... Philip. Och, och, en och vänta, för... vänta. Och det är väl också rimligt att han är nöjd över sig själv. Jag försöker inte försvara honom eller någonting. Det låter jävligt mycket som det. Men det är väl rimligt att han säger att han är nöjd över sitt uppträdande och att han inte, att han inte säger, tycker själv att han har gjort något fel. Så, ja. ja. Jag kan säga som så här. Det är jag tycker... Är att jag tycker det är fint att man ty att man tycker att man har presterat bra och sånt skit, och that's fine. Jag menar, ärligt talat, det ska du alltid tycka, förutom yeah. om du är typ Hitler. Uh, du ska <clears throat> alltid tycka att du har gjort bra ifrån dig, och det är väl det du säger också när du blir intervjuad av någon. Uh, men, <laughs> jag vet inte om det där var ett skämt. Att... Om han skämtade, var det i text skriven? Nej, det var, det var en han log väldigt stort när han sa så. Okej, okay, för i så fall kunde det ligga vara ett skämt. Uh, nej, nej, men så här det, det, är, det är inget skämt. För att han sa, han sa så här, uh, han sa så här jag tror att det är för att ni har skrivit väldigt mycket skit om mig så ler han jättemycket. Och sen så säger hon som intervjuar honom uh, är, det är det sant? Tror du det? Och han bara tittar ner i golvet och så bara, nej. Och sen så tittar han upp igen och bara Jo jo men så jag tror faktiskt det. Okej okay, helt enkelt kort och gott han är inte psycho. Alltså, han är han, Du måste se på den videon För han ser väldigt psycho ut när han ler ja, men alltså, Kort och gott, det jag kan sägas som så här I vilket fall som helst, Om det är så att han på riktigt allvarligt Tror att folk inte röstar på honom För att de snackar skit om honom Men jag Fast tror jag, men, Jacob, jag tror faktiskt att det, det kan ha lite Med det att göra, och jag förstår att han är sur Över Philip. att, att så han ville Kanske ge igen lite, men Philip. såklart Människor är dumma i huvudet Det får du inte glömma ju bort, Jakob Filip ja. Ingen ingen läser den tidningen. Det är, det, det är typ Sveriges andra största tidning. <här> ja, men kommit. kolla här, Filip De som röstar läser inte den. Varför tror du inte det? Därför? Ja, tolvåringar, ja, ja, du har rätt Jag tar tillbaka ja, Filip, allt jag har sagt drick. Jag tar tillbaka alltså, kolla, allt jag har kolla, sagt Vet vad? För den delen, folk som vill rösta på människan Kommer att rösta i vilket fall som helst Även om tidningen skriver att Ja, den sug och suga kuken Någonting sånt skit. Ja, Därför, men de, som, de, de rösterna som är osäkra de rösterna som är osäkra, Tänkte jag på, men nu kommer jag på att det är bara tolvåringar Som röstar på Nej, Men, men Filip, grejen är den att Ärligt talat Hans låt sög Dase den var ingen bra. Den var jättedålig speciellt, alltså egentligen, där var inga bidrag som var jättebra, förlåt men ärligt talat, det var ingen som var jättebra och anledningen till att han förlorade var förmodligen för att han den här gången dessutom var död <går> ja, gå in på det spåret jag, alltså, jag kan ju inte säga med mig så att alltså, du kan inte vinna om du är död jag menar självklart anledningen till att han kom sist var ju självklart för att han dog förra gången när Oskar sa att ner honom i kvicksanden och nu har de ersatt honom med någon som inte alls ser ut som honom de kunde inte lura folket som tittade folk är inte så dumma att de går på en snubbe i en wig eller hur nej nej uh, nej precis det är ju jag menar jag tycker det känns rätt så självklart att han kom sist samma sak med att Oskar Sia kom jättedåligt till. Vad kom han nu? Uh, jag har ingen aning. Ja, men han var just åt Rövål. Han satt ju bara på scenen och läste ja, upp en lista. Jag ska sö lista. söka upp nu. Uh, Melodifestival... Fan, du har sökt denna gången. Ja, ja. Han, I alla fall, han kom inte bara till. Därför att, hallå, han satt på scenen och läste upp en lista över anledningar till att ni skulle rösta på honom. Jag vet inte, det var inte ens en låt. Hur skulle du kunna... <laughs> Han kom åtta. Ja, välst. Ja. Helt värlöst. Alltså, jag menar, de två personerna, anledningen till att de förlorade så hårt var för att de är kaxiga, döda folk och är allmänt döda. Alltså, jag menar, du, du kan inte sätta dig på scenen och göra sådär. Jag menar, i vilket fall som helst, vad fan, ja... Och jag vet inte, Filip, tittade du på Melodyfestivalen? Jag vet inte om du såg det, men... <laughs> Ska vi ja, köra det? Ja. Den eviga catchphrasen. Eh, jag menar, ärligt, du du kan inte göra så. Och då, då tyckte jag ju absolut att det var bättre med personen som faktiskt vann. Mm -hmm. Det tyckte ju jag. Men vi kommer till det snötsligt. Ja. Eh, jag vet om att du gillar Ace Wilder? ja jag tyckte det var fjällligt att hon kom in i en tröja som var smutsig. Ja men det var ju samma tröja som hon på sig för gången. Jag fattar inte varför. Varför gjorde hon så Filip svara? Äh, alla gjorde så. Mm. Nej. Jo. Nej. Nej, de andra hade tvättat dem i alla fall. Äh, var... Jag Bärn, om hon vill vara ghetto. Vad har du hittat den informationen om att annat att att? Jag yes, Filip. Yes, jag såg det. Okej. Okay. Ja. Jag menar var det flugor runt någon av de andra? Nej. Absolut inte. Det var inget. <laughs> ja. Fortsätt. <laughs> alltså, jag tyckte det var bara väldigt, väldigt intressant att eh, det var ju så många som som var med den här gången som faktiskt hade dött på eh, scenen förra gången. Mm -hmm. Eller hur? Ja, det var ju jättemånga där. Det, det var ju helt sinnskydd, som typ Linus Svenning, han så dog också, han ramlade också ner i kvickstanden, precis som alla de andra där. Precis. Och det var skumt hur de faktiskt tog dit alla, tillbaka nu i finalen också. Jag, det var rätt så sick, jag menar till exempel Linus Svenning då, han, han kom ju tillbaka och han stod på scenen och han var helt plötsligt en cyborg. Han var liksom hälften människa, hälften maskin. Ja. Jag vet inte varför de fiskade upp honom och ingen annan liksom, yes. men, ty men tydligen. Och han gjorde ju en fet jävla avslutning när han rabblade ner i en med lava och han bara tog tummen upp i luften och så stod han på skärmarna, I'll back. <laughs> Det var jättebra. Jag tyckte det var A fantastiskt. Hasta vista, baby. Ja. Yeah. Och eh, blinkande text där liksom. Så var. Och sen kommer ju hon eh, Helena eh, pappa, Paparizu, Paparotso, Paparöso. Första gången du har sagt rätt. Ja, yeah? whatever. Paparizu. Ja. <laughs> yeah. Fast det var så uh, roligt när uh, du sa hennes namn också. De bara, Paparizu. Nej, så här, Paparizu. Nej Paparizu. Paparizu, sa så, så. Paparizu. Hon är tillbaka. Hon, hon var så tillbaka. och Hon dog också ju. Men hon var tydligen ett spöke. Ja, just ja. Jag tyckte, det var, jag tyckte det var rätt så sinnessjukt att hon bara kom tillbaka och var ett spöke. Och jag tyckte det var sjukt jävla ironiskt att hon sjöng en låt som heter I'm a survivor. Ja. Uh, vilket var en och man zoomade in på Oscar Seah som satt där nere då, du vet, i, vad ska, ska man kalla det? White Room? Jag vet inte om man kallar det. <laughs> White Room? Green Room? Ja, green Room. Samma sak. <laughs> White Room, det är ju en klubb. Det är där alla uh, dör. Uh, <clears throat> rat club. Så Oscar Seah satt där och han bara log som fan. Mm. I -hmm. jävla sätt. Men jag tippade ju ändå på att Johio inte skulle vinna. Nej, jag visste att Johio inte skulle vinna. Men det bästa av allt nästan. Förutom de den sista saken såklart. Det var ju Sanne Nilsen när hon kom in. Mm -hmm. Alltså, det var ju... Jag visste inte alls vem det var. Och ja, jag hade ingen aning. Jag hade inte hört någonting från henne. Men hon började sjunga sin låt. Men sen mitt i låten här plötsligt bara så... drog hon ju av sig sitt ansikte. Och det var bara en mask. Och vem var under masken, Filip? Det var jag. Ja, det var Filip Winter. Jag blev helt... Helt ställd och du sjöng din senaste låt Illorresan och jag blev helt <laughs> helt paff över det och du slängde ostbollarna över scenen och över hela publiken och jag åh oh, herregud. Det var en upplevelse. Mm. Och det, det var ju liksom dagen där. Det var ju... Ja, det var ju helt fantastiskt. Men det avslutades med någonting helt otroligt som jag inte tror någon var helt redo på. Utan det var ju att Ulrik Munter kom tillbaka precis som han hade lovat. Han hade hittat om det på Twitter en dag och så. Han sa ju så här: nu får vi se vad som händer på Melodifestivalsfinalen finalen, eller hur grabbar? Wink, wink. Hashtag, jag kommer vara där. Kanske. Hashtag ja. maybe. Hashtag awesome. Hashtag Munter Life <laughs> Munter oh my life. god, gör, gör det, trenda den ja <laughs> okej okay. han kommer in på scenen i alla fall han står där, han har en superman direkt på sig men han har skrivit över liksom S -et och det är ett M istället <laughs> det är liksom alla jag blev helt så förvånad, han bara går upp där han, han bara ställer sig där och vad, kallade säger, sig? Va? vad kallade han sig? vad? vad kallade han sig? Han, han ställde så där, han, bara sig, han berättade för oss att han kallar sig nu för Munterman och att han kommer att rädda alla från kastmusik och Sverigedemokraterna, vilket jag tyckte var jävligt schysst av honom därför ja. att det är verkligen vad som behövs, eh, speciellt på Melodifestval där mm, båda precis. delarna där båda delarna är en majoritet hej <laughs> <laughs> hej <laughs> uh, och han viftade liksom sin kappar runt omkring sig och han sköt han liksom trollade fram skivad ost ur sina trikår och de bara sköt ut överallt och han bara sa cheese lovers cheese lovers cheese lovers mhm mm han sköt ut i osten överallt och sen så stod han liksom händerna han satte händerna liksom på höfterna så och du vet han stod så där heroiskt och hans hår flög med vinden liksom som kom ut honom och han satt en stor fläkt framför honom han sa en jättestor fläkt framför honom och man såg den också den hörs liksom så såhär bara... Alla längst bak till och med hörde hon. Men han har en mikrofon som typ visar liksom Och han säger att Ni kan nu rösta på honom i finalen Han har inte ens ett bidrag men ni kan rösta på honom nu Så jag uppmuntrar ju såklart alla att göra det direkt, här uppmuntra, uppmuntar <skratt> <skratt> <skratt> Och eh, under tiden som vi väntar liksom, så gör Ulrik en fet jävla show där han han börjar nynna Jurassic park filmet. Och samtidigt så imiterar han dinosaurier. Så han står där liksom, och bara gör sådana små armar som en T-Rex och bara... Aah! Aah! Jag är en T-Rex! Uh -huh. Och så bara han härmar alla dinosaurier. Han liksom bara härmar att tricera och Brachiosaurus och så vidare. Han gör allting. Och publiken är ju helt vild såklart. För det här är så verkligen vad alla vill säga. Ulrik Munter har gjort det igen allesammans han har gjort det igen Ja. du har gjort det igen publiken um... är galen och det här är inte slut Nej, det är inte. <hör> Nej, där kommer ju upp någon på scenen medan han fortfarande håller på med det och han bara liksom så viftar med han bara stoppa, stoppa allting och han bara, jag har ett viktigt meddelande allihop jag har det här med det viktigaste meddelandet i hela historien för eh, skiten och Ulrik Munter står bakom och säger: men kom ut med det då tjockis. Och han var ju ett tjock. Men i alla fall, det, det viktigaste som har hänt nu är att tydligen så har telefonlinjen som man röstar via blivit helt överlastad av alla som har ringt in och röstat, men inte röstat på vem som helst. Utan Ulrik Munter! Helt otroligt! Och. Ulrik Munter går såklart fram till mikrofonen och det, det visar sig att eh, programledarna går fram och liksom de klappar så. Yeah! Ja, nu är det så. Nu är det faktiskt så att det är avgjort. Ulrik Munter har gått vidare till Eurovision Song Contest i Danmark år 2014. Mm. Ja. Ja. Uh, och Ulrik tar emot ett pris där från programledarna. En, ett, en, som är i som en gyllene penis. Och han ler mot kameran och säger: Haha, Ja, tack. Jag gillar guld. Och så bara winkar mot kameran liksom så. Men att han såklart gillar penis. Ja. Han är ju lite så. Och uh, ska säga: Se, skitser utan han så. Därför att obviously han ville vinna som fan. Men han förtjänar inte det. Så. Se, jag tar ju fram en stor svart bomb. Och en riktig sån här som ser ut som den kommer från en jävla tecknad film typ av Julben och Gråben. Uh, alltså Roadrunner. Julben och Gråben. Ja. Okay. Roadrunner! Vad? Roadrunner! Jag vet inte vad det är. Amen. Looney Tunes. Jaha. Ja. Ja. Mi. Fågen. Aha. Julben Va? och Gråben heter de så Roadrunner Wily coyote. Coyote <laughs> eller fuck you Philip jag ger upp hur som <laughs> helst så Philip så, så Ulrik Munter och Munterman han bara flyga mot och slå ner Oskar Sia och borgmästaren av Stockholm går fram till Munterman och han ger honom stadens nyckel och tackar honom för räddningen alla klappar alla är jätteglada. Och ser först bortom polisen och han placeras i Arkham Asylum och han skriker till Muntomännen att de kommer min göra detta för evigt. Uh, inte alls som någon annan villen i någon annan grej. Nej. Inte alls. Så eh, Man lär bara mot kameran och hoppar i sin Muntomobil och eh, försvinner ut därifrån. Ja. Ah. Alla klappar fortfarande så, och programledarens händer bara de blöder. <laughs> de blöder och de bara skvätter runt omkring och kameran bara zoomar in på dem och sen, det, det är liksom så äckligt nära så att du hör dem andas typ och det bara så de faktiskt inte zoomar bara utan de rör kameran fram och det är bara så här, och sen bara det kattar direkt det blir tyst liksom mitt i det och eftertexterna rulla. Så uh -huh. slut jag tror jag missade Melodifestivalen den här gången. Så det var ju det som hände på Melodifestivalen. Det var helt otroligt. Jag är glad att det faktiskt hände och jag är tacksam att eh, rätt person vann. Eh, ja, det är ju inte så ofta det händer. Jag. Eh, jag kan ju säga som så här att eh, det var ju skönt att Melodifestivalen faktiskt fick en hjälte för en gångs skull. Och då såklart inte den som de behöver, men en som de får tjäna. Tweet about my asshole. Tweet about my asshole. Tweet Jag about kanske my asshole. ska börja med min Twitter dick eftersom Jag tycker den det. är jättekort uh, och uh, ingen uh, riktig uh, ingen bra dick. Uh, så här, det här är faktiskt en, en uh, Twitter dick om tweet Uh -huh. Oj Idag den 11 mars Så Dog alla mm. Så var det Vad bra Ja? Nej, äh, jag eh, eh, Nej, Twitter låg nere Jag vet inte om du märkte det Nej, det gjorde jag inte <laughs> För du är ingen sån person Det låg ner i en, en timme kanske. Åh, oh, wow <laughs> oh, the jag, horror Jag hatar när det händer uh, det, det brukar bli så typ en gång per år nästan I guess Och oh, det nej. är hemskt det, Min första tanke Alltid när det ligger nere Är Åh oh, nej, jag måste skriva på Twitter Och Twitter ligger nere Vä, Vänta det, det, det går inte Så fucking dicks på Twitter Vad fan håller ni på med? Get your fucking shit together De kanske är uppdaterade eller? Ja, men de, så gör man inte när man uppdaterar. Inte. För jag vet. Oh, ja ja. Okej. Okay. Du vet, maintains. Då måste man typ ta ner skiten. Ja, men det kan de väl säga till och typ mejla till mig. <laughs> ja. Du för alltså Twitter när det händer typ en gång om året så... Alltså, jag vad fan har du för Twitter, tycker Ja, det är bra. Våra är rätt så korta den gången, men det är bra för vi har gått över tid. Mm. Grotesk mycket. Men... Jag tänkte säga som så här Philip. Jag, jag fick en kommentar för eh, ett par dagar sedan det väl, eh, på min video om Sonic the Hedgehog. Sonic Boom då, specifikt. Yeah. Eh, där det var en snubbe som sa att han skulle släppa till mig för att jag snackar skit om eh, eh, Sonic Anleashed, vilket jag egentligen inte gjorde. Jag sa bara att majoriteten av människor inte tyckte om det. <laughs> okay. Så det var ju inga åsikter jag sa. Eh... Men då, jag skrev om honom därför att hans kommentar var klockan. Jag älskar dig. Puss. Det är ingen fara om du lyssnar. Uh, men just då, jag skulle se om han fanns på Twitter därför att han heter Sonic Speed. Mm -hmm. Och jag tyckte det var lite ironiskt ju, eftersom han han skriver om Sonic, han Sonic Avatar och han heter Sonic Speed. It's kinda stupid. <laughs> och skriver om hur Sonic är bäst. Uh, och då när jag gjorde det så hittade jag att Sonic Speed Demon. Okej. Okay. Detta är. Här står så här. Uh, jag kan bara läsa det första. Därför det är bara. <laughs> I'm Sonic. The world's fastest hedgehog. Some say I have a heart of gold. Uh, detta är. Kort och gott, Vad är detta, Philip? Detta är, detta är ett. Jag ska, jag ska berätta för dig. Detta, detta är ett, ett Twitter rollspelskonto för Sonic The Hedgehog. Ja. Och han är inte ensam. Han har också. Han har också. Alltså en massa andra figurer ifrån sonic som är med honom här. För han kan ju inte rollspela ensam. Han har Nej, sin han har sin girlfriend här som är Sally Acorn hon är från tv-serien och det är riktigt weird därför de här interagerar med varandra på Twitter precis som om so jag, jag började direkt tänka tänk om Sonic sprang runt och twittrade <laughs> det är typ helt efterblivet jag ville verkligen veta varför du F Philip mm -hmm. jag är ju inte jag är absolut inte Eh, negativ när det kommer till folk som rollspelar därför jag tycker rollspel är kul jag är gärna med på att rollspela i princip vad fan som helst när det kommer till sånt här om man vill ta en serie och rollspela dem fine, whatever that's cool, du kan alltid skapa några roliga berättelser förmodligen och så länge du är kul så whatever men men jag, jag menar, jag har rollspelat på andra ställen men jag skulle aldrig förföra mig att Twitter är... De... Jag skulle aldrig sitta och tänka så här Vet du vad? Det perfekta stället för att rollspela det hade nu fan varit Twitter. Alltså det, det känns lite som att det är... Eh, det är snarare som att de rollspelar karaktärerna som sitter på Twitter. Så det är inte som att om du skulle sitta och göra ett rollspel och du är karaktären... Och gör saker. Utan nej, du är karaktären som twittrar. I, I don't get it. Why? Why do you do this? Ja. Uh, jag tror att de gör det nog inte för, för skoj skull, De gör det nog bara för att det är kul att ha på följare. Jag tror nog att de gör det för skojskuld. Ja, jag tror nog inte det. det jag känner en hel del rollspelare som gör en massa weird saker för att de tycker det är kul. Ja, men på Twitter. Jag menar, du skulle... <laughs> det var en sak som jag kan säga som är typ jättekul. Jag kan bara berätta detta. Mm. Det, var... <laughs> det var... Du vet, när du rollspelar eh, och tittar runt liksom så här på nätet, där finns väldigt många eh, såna här forum och sånt skit där du kan rollspela och sånt, med lite okay. olika saker men det var en person som jag bara hittade så här. jag kollar runt lite för att det var en massa typ störda grejer som var skrivna och den här en av de här människorna hade gjort en storbystad karaktär, obviously varför skulle du inte göra det, eller hur? Uh, precis. Ja, men det, det är det du gör ju när du är typ 15 år gammal uh. och gör en karaktär, antingen det eller Dragon Ball <laughs> så den här snubben hans karaktär hur som helst han, hon hade hon hade tydligen jag, jag fattar inte hur detta var fysiskt möjligt hur den här människan kunde stå upp det, men hon hon la brösten på ett bord Okej. Okay. Nej men alltså om du tänker dig så här, och detta var skrivet seriöst alltså du vet precis om det skulle vara något normalt Mm -hmm. Alltså det är inte som att hon lägger dem upp där utan hon, hon bara lutar sig fram, kan man säga. Okej. Okay. Jag... jag vet inte om den här människan har sett en kvinna för men hon la brösten liksom på bordet här. Och sen efter det så la hon äh, sitt huvud på brösten. Uh, uh. Kan, kan du tänka dig nu? Jag kan tänka mig. Det är sjukt. Oh och jag bara, jag stannar upp en stund och bara, wow, D this is amazing, how is that even possible? <laughs> hur, vem, <laughs> när? Hur. Uh, ja, hur. vi ju fått en massa frågor eh, förmodligen mer än någonsin den här veckan. Oj, har vi det? Det var nog för att vi båda skrev. Det kan ha varit så. Eh, eh. Men okej, okay, ska vi sålla ut dem först lite snabbt? Ta eh, en så här hopp. Okej, okay, du kan få... Jag har fått en på mailen. Ja, okej. Okay. Så jag kan ju ta den. Eh, eh. Kan vi väl dela på... Ja, ja men vi kan göra det. Ja. Så jag har här... Eh, jag kan börja. Äh, vänta, vänta, En rolig grej är ju att det är en som har taggat hashtag Heypod som inte ens vet vad Heypodcast är. är för äh, men någonting. jag tror att det är för att det är några som har gjort det innan och det har varit något helt annat. Jag vet inte vad det är. Ja, men Heypod-typ, alltså själva användaren Heypod på Twitter är ju en asiat och eh, ja, typ en vet. japan. Så det är ju lite kul. Och sen det här är en, eh, de har hashtaggat en bild på en, eh, en ganska decent woman. En attraktiv, en attraktiv ung kvinna. Uh, I guess, yes. Ja. Um, ja, det utan vi för. någon annan text. <laughs> ja, utan någon text. Uh, och en favorite av någon som heter Dustin. Ja, <laughs> um, jag tror han tyckte väldigt mycket om den bilden. Ja, mm? uh, men ställ en fråga du. Ja, precis. Så detta kommer nej, nej, nej, nej, du ska inte ställa en fråga. Uh, någon ska... i publiken ja. Ska ställa fråga Här är Jennifer Andersson Calip, At Calippo Med 2 ja. i eh, Och 2 p <laughs> Det är eh, okay. Hon frågar i alla fall eh, Vilket är ert favoritspel just nu Och favoritlåt eh, Ja du får väl börja mm. Alltså favoritspel just nu Är det liksom Då, då är det bara just nu Uh, jag är så alltså inte antar att det är det som du känner mest för att spela just nu, I guess. Ja, för jag tänker liksom, om det är mitt overall någonsin så har vi redan gått igenom det en gång. Ja, ja. Uh, tror jag. Det jag känner för att spela just nu mest, alltså fan, shit. Uh, jag vill sätta mig ner och spela Animal Crossing igen. Mm -hmm. New Leaf. Uh, det vill jag sätta mig ner och spela igen, men jag har inte det här för det är hos min flickvän. Det oh, <laughs> jag är jättedeppig. Uh, annars annars, jag vet inte, det är rätt så tumt just nu i min liksom, lista över grejer som jag, jag ser jättemycket fram emot Infamous Second Son på PS4 eh, Men, sen, ja eh, just det, jo för eh. sen, Borderlands 2 därför det sitter jag och spelar varje helg med min eh, flickvän och vi levlar upp och skiter och har kul och mördar saker med gröns så det är det, det, favoritlåt mm -hmm. ehm det, det är väldigt svårt att säga därför jag lyssnar inte på jättemycket musik, uh, alls, faktiskt. Uh, men jag kan ju istället säga några soundtrack som jag brukar lyssna på ibland för att få inspiration och skit. Uh, När jag inte har något bättre för mig. Uh, då kan ni lyssna på Shadow of the Colossus-soundtracket, bara liksom sök på Youtube Shadow of the Colossus-soundtrack eller Silent Hill 2-soundtrack så kan ni hitta några fina låtar där. Som ja. jag mig glad Det är det Ja um, Det som jag känner för att spela mest just nu Jag måste Jag måste nog säga att det är Super Mario 3D World För det har jag mest sug efter att spela För det har varit ett tag sedan jag spelade det nu um, Jag gör ju en Let's Play till min spelkanal på den Och jag har inga nya avsnitt att ladda upp Så jag måste ta tag i det igen Uh, och Jag brukar inte ha någon favoritlåt Sådär uh, Men uh, Jag skulle väl säga att det som jag har lyssnat på mest På senaste tiden är Soundtracket till Super Mario 64 Faktiskt för att, för att... Särskilt den låten. Anledningen är att jag har varit intresserad Av att uh, Lyssna på hur det låter Men vafan Aha! Är jag klar nu? Mm. <laughs> ja, mm, bra. Ska jag ta nästa fråga då? Ja. Uh, Midna the Vampire eller at Midna Taco Cat mm. frågar Vad tycker ni om vampyrer slash skuggjägare demoner slash varulvar? Jag tycker de är taska. Ja, de är fett taskiga. De är de är lite, söta. taskiga ibland. lite söta. Alltså, det beror ju på jag tycker vi svara på det sättet. Nej. Men, men jo, för vi har, vi har gått över tiden så jävla mycket. Ja, okej. Okay. Vi ja, fortsätter framåt. Sant? Jag tänker att ta Mattias Kranz nu. Okej. Okay. Mattias Kranz, at Swedish Kribo, vår bästa kompis på Youtube. Eh, så vi. Eh, har ni några planerade gäster ni kan slash vill avslöja nu? Eller är allt superhemligt tills det är dags att spela in? <laughs> ja, men du. Eh, nu är det ju så här att vi har en person... Vi har nog flera personer planerade. Eh, dels Daj, eh, Swedish Curibo. <laughs> Sedan tidigare. Ja, har Jag har sagt. ju ingen planerande. Jakob väljer Nej. allt. <laughs> Precis. Om det är för att jag är lite mer bestämd än vad du är, Filip. Det är mm. därför jag är mannen i förhållandet. <laughs> I guess. Sexism. Eh, hur som helst. Det, det är ju Swedish Curibo har vi ju funderat på. Då. Du som frågade. Frågan till och, och eh, Anders Eklöf från eh, Spelnyheterna.se Han kommer också vara med. Kanske möjligtvis nästa gång. Eh, eh, sen har vi ju eh, Axel Boss som är en del av ja, just det. Eh, Produktion AI. Ja, Produktion AI. som ni kan hitta på Youtube nu. De har gjort en video som heter Festen där de visar upp vad som är jobbigt. Det är Max Minnorsson eh, som var med i podcasten tidigare. Och då Axel. hans bästa vän Axel Boss. Youtube.com slash Produktion Ja, jag tycker ni ska gå in där. Därför det är kul. De har vi planerade just nu. Sen... Äh, äh, sen äh, Patrik Grimlund kanske? Ja, något, Patrik Grimlund kanske. Vänta lite. Oh my god! Hej, det är jag Patrik Grimlund. Hur är det? Nej men... Äh, <laughs> Han bor äh, med mitt hörn. Ja. Äh, äh, äh, mm. Okej. Okay. Jag hoppar över lite här och jag tar frågan från Dickmeister At TheGayGuy66 Han har en jättebra bild <laughs> en, Anka typ... som jag Skit <laughs> uh, Skitsamma, det kan ja. jag inte säga <laughs> Nej, men ett bra namn också mm. TheGayGuy66 <laughs> Ja <laughs> Okej, okay, om du vore Justin Bieber för mm. en dag Vad skulle du göra då? Jag skulle bli jätteledsen av att jag inte är Justin Bieber Ja, aha, alltså vi, ja, han skrev Jatin Bibur. Ja, just det. Ja, ja. <laughs> men om vi ska vara säga så. Uh, jag, hade, jag skulle bli deprimerad. Jag hade antagligen taget hans... Jag hade antagligen gjort så här att i och med att jag är Justin Bieber så hade jag gått in på hans konto och lagt över alla pengar till mig. Och sen hade jag sagt fuck it. Jag gör samma sak. Vi hoppar ja. vidare. Mm. Uh, Hej podd, vad skulle du helst göra? Raka av ditt hår eller äta en burk med skalbaggar? Jag hade nu rakat av mitt hår, det har varit seriöst Det där är bara disgusting Jag hade också rakat av mitt hår, faktiskt till och med jag Jag menar, ärligt talat det <håret>, Håret växer tillbaka Skalbaggarna det finns är peruker kör... Ja, <håll> <håll> Alltså skalbaggarna, jag menar Scard for life, liksom Ehm <håll> um... Och nu tycker jag faktiskt att vi bara tar den frågan som är längst upp kvar. Varför då? För ja, precis. Okej okay, då. De andra är, är... är snarlika frågor. Ja. är mm. um, att A. Amanda Berggren undrar vem kramade ni senast? Uh, ja, mamma. <laughs> <laughs> en sovsäck. En sovsäck. En sovsäck. Okej, okay, ja. Japp. Yep. <skratt> Okej. Okay. Eh, det var alla Twitter-frågor Vi har även en på mejlen. Från, från... Från... Fabian. Leonard Engvall. Om Oj, ni vill. han är ny. Ja, ja. Eh, Hej, välkommen till Hejpod. Hej, hej Leonard. <skratt> eh, hej, om Jakob vore en ko, skulle du mjölka honom då? Jag antar att det är en fråga till mig då. Det där är ju jättehemskt. <skratt> eh, det beror på om Jakob ville bli mjölkad såklart. Alltså jag menar om jag är en ko och jag behöver bli mjölkad som fan. Där, för du vet om du inte mjölkar dem så kan de ju dö. Är det så? Ja. Va? Ja men det är väl klart. Du måste, ämen, mjölken måste ju någonstans vilja att djuret på mig ska sprängas eller? Är det, blir det så? Ja. Du måste ju hjälpa mig. Men är det inte så att det, det tar det stopp när det är för mycket? Nej. typ? Nej. Uh -huh. Du måste för... hjälpa mig. Okej, okay, jo men såklart att jag skulle hjälpa dig att få ut mjölken då, I guess. Ja, <laughs> uh, uh, joke about masturbating. Uh, <laughs> ja, och så uh, ta tag i en av mina fyra penisar där, Philip. Ja, gör uh, det, gör det. Ta tag i en av dem och så drar du lite. Ja, ja, precis så. Mm. Precis där, ja. Yeah. <laughs> uh, yes. Var det den enda frågan mm. Det var den enda frågan. Vill okay. ni maila frågor till oss? Hej uh, då! Hej då! Ja. <laughs> Förlåt, måste... maila på i podcast Det får ni väldigt gärna göra och så får ni gärna skriva frågor på Twitter med hashtaggen #heypod. -E och även om ni frågar nu direkt så kommer jag ta upp dem på nästa. Ja Bara precis, så att ni vet. För för vi får ju alla i en lista. Ja, precis. Om vi går in på hashtaggen. Så det så, är lugnt. Ja. Och vi påminner alltid alla om att ni kan uh, fråga frågorna precis när vi börjar spela in podcasten. Så. Precis. Ha! Ni har alltid så det chansen. är ingen fara. Ja. Så har ni en fråga så är det ganska stor möjlighet att vi tar upp den. Ja. så Fråga på. Men nu har vi gått äm... så mycket över så det är typ inte förstås. Men jag tycker det blir nog rätt bra, Filip. Ja. Det blir nu äh... käften på dig Fantastiskt. Uh, Jakob, var fan finns du? Jag finns på Twitter och på YouTube om ni vill. På Twitter heter jag @pixelpie och på på samma sak på YouTube. Ja, på YouTube heter jag pixelpie. Och mig kan hitta på Filipwinter.com. F i l i p w i n t h e r Vill ni ha mer hej saker, så kan ni gå in på Heytube på youtubecom H e y t u b e FJ! Ja, hej YouTube! FJ på YouTube. Bara hitta Eller gå oss in där. på hej, vi har en hemsida.se. Ja, precis. Där kan ni hitta allt stuff så att ni kan komma rätt. Eh, därför, vi kommer lägga upp stuff där för ja. en senare. Och det kommer vara vad som helst. Det kan komma spelvideor. Det kan komma en konstig serie som jag har planerat just nu. Och det kan komma vad som helst. Och jag att ni ska komma dels dit. den här podcasten. Ja, jag tycker att ni ska komma dit, dels för att så småningom, väldigt snart, så kommer Filip att få sin födelsedagspresent av mig. Ja, just det. Och det kommer bli en video av det. Så... Det kommer bli en video av det. Den ja. kommer komma upp på YouTube. Precis. Förhoppningsvis får han den i tid till sin födelsedag. Det var den tjugonde, va? Det var den tjugonde, och det är uh... när, när nästa avsnitt, avslitt, avsnitt släpps så följer jag år. Då, då undrar jag när om du kommer att hinna för den tid men jag hoppas det uh, vi får hoppas Filip vi hoppas, hoppas på den. ja så eh, alla som lyssnar, tack för att ni har lyssnat och eh, puss på er ta, puss och kram ta det lugnt, gör ingenting som inte jag skulle göra uh, <laughs> så ha det bra hej. ha det bra, hej hej käften Philip, fuck you